Ви ж казали, що той Рогуль запропонував поїхати. Мало що казав. Міг же й фігурально. Ні, мені здається, мали машину. Чому ти так думаєш? Припускаю, згодом рясується. Що ж, тепер нам залишається набратися тихдіння і чекати. Далі міркує голос. неначе всюди, де могли, застовпили. Який то буде результат. Як казав біблійський пророк, є час розкидати каміння і час збирати каміння. Не певен, що той пророк мав на увазі саме такий, як наш випадок. Але, можливо, підійде. Спробуємо збирати. Плата за боягузтво лунає дзвінок. Чує в трубці рокіхливий баратон Провоторова. Анатолій Іванович і вітаю. Тільки що розмовляв з однакашником. Ну і як? Ви молодець. Я чи ваш товариш? Він теж, але насамперед ви. Та це не телефонна розмова. Чи можете зараз приїхати? Уже їду. Як і минулого разу, він виходить за стол і веде мене до приставного столика. Молодчі, ви, що помітили розходження в довідках. А з наших ніхто, бачте, не звернув уваги. Шіста липа, виявляється, у червні ніякого полкового наказу не було взагалі. Дивізія їхня відразу після закінчення війни як передислокувалася в Білорусі, то вже нікуди її більше не перекидали аж до самого розформування навесні 46-го. А, а в 44-му, між іншим, обидва ваших підопічних справді служили у цьому полку. Навіть в одній автоматній роті. Навіть в одній роті? Тот дуже цікаво. То може зацікавить вас і той факт, що цей громадянин, він тикає пальцем у папірець, незадовго до закінчення війни, дезертирував. Так? І що, судили його? Того вже не знаю. Про це доведеться робити спеціальний запит. Мій товариш розкопав у паперах лише донесення командира роти про дезертирство зешелона. А може, він просто відстав у дорозі і потрапив в іншу частину? Тоді, звичайно, не судили. І як же тоді він зумів демобілізуватися саме з цього полку? Хіба що пізніше, вже після донесення командира роти, все-таки не зблагодав своїх? Але в такому разі. Мало би бути друге донесення. Так чи інакше, а цей факт потребує додаткової перевірки. Оскільки тепер, бачу, доведеться підключитися й нам, то хотів би попросити вас, Анатолій Іванович, розповісти докладніше про справу. Будь ласка, тим більше, що на сьогодні вже зібралося більше матеріалу, і мені набагато легше це зробити, ніж минулого разу не перериваючи жодною реплікою чи запитанням, він вислуховує мою розповідь і каже, «Що ж, ми, мабуть, почекаємо кілька днів, поки ви прийдете до якогось остаточного висновку. А вже залежно від того, вирішимо, чи потрібно й нам втручатися, щоб уже не дублювати один одного. Згода, ніцно тисну його руку, Дякую за невціненну допомогу і негайно повертаюся в управління. Тепер треба все добре продумати, щоб коротко і чітко доповістився Джурі. Виймаю з сейфа папку, ще раз проглядаю всі папери цієї справи. Що ми маємо? Свідчення буфетниці Євдокії Голуб, Дусі. Вона описує обох відвідувачів, які в понеділок були з дидурякою в кафе. А це свідчення офіціанта з Желехівського ресторану. Дедуряку на фотографії він опізнав відразу. Цілий вечір з дедурякою був невисокий кремезний чоловік у великих темних окулярах. Заглянувши у свій блокнот, офіціант сказав, що вони їли та пили. Більше, правда, пили, ніж їли. Коли вже виходили, то взяли ще пляшку горівки з собою. Той, що в окулярах, підтримував бідоляку під руку. Ресторан зачиняють о 12 ночі. Вони вийшли незадовго перед тим».